Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa ni kwamba hujambo na karibu kuifata tarifa bari na kukujia kupitia radio Isanganiro na kuanza muhtasari wake Ifungu cha mwaka jela na faini ya milioni 2 sarafu za Burundi ndio adhabu ambayo amepewa katibu tarafa Nyamurinza ni bada ya Clavercy Ndiga ya kuua na raia alikuwa amewachiliwa Kutoka gerezani na kiongozi huo na mengi zaidi tutapata katika tarifa hii ya habari Matakuwa bado ni mengi ili wanja wa inuari ufanyue maarekebesho na uweze kurudi kupokia mechi za kima taifa Ni matamshi ya wa chama chasoka nchini burundi Ali yazungum zao katika kikao na wandishi wa habari Katika shirika linalo wa masisha raia kubadili muenendo parseme Kwa nasema kuwa Wanatiwa wasi, wanatiwa wasi wasi na kukithiri kwa rusha kiongozi wa akimtaka Raisi, kuweka kikundi cha wabunge kwa ajili ya Shuhuli ya kufuatilia shughuli za sekta mbalimbali mbali serikalini kuna hao bila shaka na Innocent Kubyimana mitambo Ismail Kwizera ndiye Nakulita na ya habari Isanganiro karibuni. Hukumu ya kifungo cha mwaka muja jela na faini ya milioni mbili salafu za burundi kwa familia ya klavera sindagi gaya ambaye inasemekana kwa mba aliwawa na raia baada kutolewa gerezani na katibu tarafa nyamurenza ndio dhabu ambayo imetolewa kwa kiongozi huo anashtakiwa kwa kosa lakuto uto wa kwa mtu ambaye yupo katika hali ya atari alipo kama Alipo kama tuwa mwanzoni, alishtakiwa kwa kosa la kummalizia maisha marehemu. Gwingine wanautajwa katika kesi yo, waleukumiwa kifungo cha maisha jela. Nilipoti yaki Apolline Muzagara, inasomwa na Romualdenio yabivusi. Katibu tarafa huyo, alipo kama tuwa alituhumiwa kuhusika na mauaji ya Kravili Sindai ya Mzee wa mnyaka sabi na sita mukazi wa kijiji musho tarafa ni nyamule nza mukuwa ngozi. Tarifa kutoka nyamule nza, zisema kuwa katibu tarafa sezaria nizigimana alimutoa mzee huyo gerezani aliko kuwa na zoiliwa kwa atuhuma za uchawi. Na kumuachia katika eneo marufu kujia kigari aliko na kuzi kwa mara moja mazishi ambayo haya kuhuthuliwa hata na momoja mwa familia yake. Baada ya siku chachi, katibu nizigimana alikamatuka kwa walante wa muendesha mashitaka akituhumia kuwa muzee huyo. Kesi hiyo imesikizwa farahani jumatatu, sezalia nizigimana akiwa pamoja na atuhumia wengine wakiwemo viongozi wakata na vijiji. Mahaka manofa yangozi ilitangaza maamuzi yake alhamisi na kumuhukumu katibu tarafa huyo kifungo chamwaka momoja pamoja na fidia milioni mbili kwa familia ya wafiwa. Hata ivo, haku hukumua kwa mashitaka ya kwa kumukamata maana alikabiliwa na kosa la kutotowa usaidezi kwa mtu aliyehatarini, ama non-assistance anini persone andanje kwa ruha ya kifaransa. Athabu hiyo hiyo, ndiyo ilitolewa kwa viongozi tawala wanawo katika kesi hiyo na fidia kwa kila mtu. Wengine wanawo tuumua kuwa muze huyo, wali hukumua kufungua maisha jela pamoge na fidia hiyo ya milioni mbili salafu za burundi. Shukran Romualdi niyo ya vivuze. Rasimu ya bajeti ya nusu ya pili ya mwaka ilfu mbili shina mwaja ilfu ili dhinisho na baraza la mawaziri. Hii ijumatano kama jisi ya navio fahamisha katibu mkua serikali prosper na uguamie. Ambapo anasema kwa mba shiria inapashwa kue kwa wazi. Jisi pesa zitakavyo kwa miezi mitatu na pesa hizo anaendelea kusema kuwa Zitatolewa kulingana na pesa zilizoingia ingia kwenye azina serekali na imekubaliwa kuwa kiasi cha pesa ambazo zita kazo tumiwa. Zita kuwa chini ya asilimia kamsini kwa mia ya bajeti ya mwaka huu. serikali ya Burundi inainda kushinikiza kutekilezwa kwa sheria inayo mwaka. Inayo Linda Alama ya msalaba ambayo ni nembo ya shirika la msalaba mwikundu burundi ilu wasilishwa ijuma na kiongozi mkuu husika katika mashirika kima taifa kwenye wizara mambo ya nje alipokuwa kwenye mkutano na wafanya kazu wa shirika ilo la msalaba mwikundu kiongozi wa shirika la msalaba mwikundu nchini burundi amesema kuwa shiria hiyo inasubiriwa kwa hamkubwa. Waendelea kuitegea kwa usikio ni tarifa habari ambayo nao kujia kupitia redio Isanganiro. Tupate mapumziko kidogo, tuendelea na tarifa ya habari. Redio Isanganiro ni kiboko yao? Katika shirika linalo hamasi sharaia kubadili muenendo parsem, wanasema kutiwa wasuwasi kuhusu kukithiri kwa rushwa katika sekta balimbali za serikali. Shirika hilo linaona bado kuna pengo katika vita dhidi ya rushwa. Katika mkutano na uandishi wa habari hii Ijumaa forstandi kumana, alisema kuwa taasisi zinapaswa kuanzishwa ili kufuatilia utekelezaji wa hatua za kupambana na arushwa. Alimtaka Raisi kuhunda kikundi cha wabunge kwa ajili ya kufuatilia shuhuli za sekta balimbali. Tumsikilize fustendi kumana, akitafsiriwa na Romualdinio yabivuze. Ne tafiye ireta nkuzi yatanguje umugambi uvuga tena muchapa kazi ili wa kupiga vita rushwa na wabadilifu. Nasi sote tulipokea vema hayo. Lakini tunapofanya tathmini tunakuta bado kuna dosari. Kama dosari ta tunaweza kurejea nyuma katika vita dhidi ya rushwa badara kupiga hatua. Siku zizo pita, kuna faili zizo lakini mwisho wake unagubi kwa na giza. Kuliku wanzishwa vita didi ya rushwa, hakuna faili inawe kwa giza. Kulizumumuziwa sana rio tokea katika wizara ya feather, waziri wa biashara na viwanda alitimuliwa wakisema kuwa kuna mambo ya sio na mwanga. Kuna ya katika shirika otorako, hata katika buawara kajieke, kuna hasara ilio tokea. Shari tikungewepo tasisi huru inayo chunguza kwa kina na kutoa ripoti kamili ili kubaini watuhumiwa na hasara ili pamoja na mbinu za kulejecha, mari hizo, hata athabu zinazo chukuliwa wahusika kwa misingi ya kisheria angalau kungekuwa na tume za wabunge zinazo fuatilia suara hilo kwa niyaba ya raia Hatusikiri tume ya wabunge hata moja inayo tangaza kuenda kuchunguza jinsi ya libi otokea Ninadhani kwamba, ni kazi muhimu sana na ninatokuwa kwa wa wito ili kutazama ndapo mamlaka za juu zinawajibika kwa ajili ya kuleta mabadiliko. Turaiko hiji uwogira cho bakoze kugira hivyo bintu lihinduke. Baadhi ya wananchi wa mkoa wa Chibitoki hususan wa adventisti wa Sabato wanasema tangu Adra isitishwe shughuli zake nchini Burundi kutokana na kutoelewana kwa viongozi wa dini hiyo zaidi ya miaka miwili imepita wanasema kula hasara kama vile Kujenga majumba ya watu masikini, kuafundisha raia kujitekelezea miradi yao kukarabati mashule ni miongoni mwavitu ambavyo shirika hilo lilikuwa likifanya. Wanaona kuwa matatizo kati ya viongozi yapo kama ya mipungua. Wananchi yao wamkua chibitoki, wanaomba shirika hilo lirudi kuendeleza shuhuli zake. Ufugaji wangombe zilizo tolewa kwa wakulima mkua ni Kayanza kupitia mpango wakimataifa profedi umiongezika hadi ya silimia 150 katika kipindi chamia kamitano iliopita. Ni katika kipindi hiki ambacho ufugaji wangurue umiongezika kwa silimia 245 katika kipindi hicho. Ya mewasilisho na David Nsabimana, mratibu anayisho ulikia ufatili ajo otekelezaji mipango ya serekali inayo unwa mkono na fuko la fida katika mikoya kaskazini. Aliawasilisha yuhi alamisi katika wakisha ili ufanyika huko kayanza kwa lengo la kutazama kwa pamunja kukagua matokeo, kukagua matokeo na kuimiza raia kuifathi mafanikio yao upitia mradio ni habari tuliotumiwa na Patrice Sengiyumva na katika taarifa ile ya Okurasa wa michezo ni kwamba matakwa bado ni mengi kama vile mizozo ya ardhi ya majumba aliyopokando na uwanja wa Inwari ili uwanja huo ufanyiziwe marekebisho na uweze kurudi kuandaa mechi za kimataifa hayo yamewasilishwa na mkuu chama cha Burundi Alipo kuwa katika maujiano na vyombo vya habari, hii ejuma. Na kusikana na uchaguzi, Reveriano Ndikurio hamefamisha kuwa tare 4 novemba ndiyo tare ya mwisho ya kuwasilisha mafaili kwa wale watakau gombe ya nafasi ya mkuu wachama chasoka Burundi mengi zaidi na Omer Nduhayo. Katika kipindi hicho kwa wanahabari, reveriendi kurio kiongozi wa shirikisho la kandanda inchinburundi anaeleza kuwa uchaguzi wa viongozi wa vyama vya mpira ulimalizika mikowani kama vile tarafani. ameanza kukumbusha kuwa kamati inayokuenda kuhitimisha muhura wake ilianza kazi mwa kwa 1217 na kuamba kamati uwa namunda wa myakamine ili kumaanisha kuwa wandaaji wa uchaguzi ji unasonga mbele kiongozi huyo ameendelea kujuza kuwa yatakayofuata ni uchaguzi wa viongozi wa shirikisho la mpira wa miguu kitaifa anaeleza tarehe 4 Novemba mwaka huu kuwa siku ya mwisho ya kuwasilisha faili kwa watakaojichagulisha kulingana na sheria ama kuhusu ujengaji upya wa uwanja wa mpira wa mguu Intwari ulioko mjengo jumbura bwana Reverie anajulisha kuepo kasoro azinazo husiana na mashamba jirani ya uwanja huo ila anajuza kuwa takwimu za ujenngaji zi tayari na kwamba hatua itachukuliwa na serikali katika kipindi hicho kwa wanahabari kiongozi wa shirikisho la soka Burundi FFB amejuza kuwepo mtanange wa kirafiki unaotarajiwa nje ya Burundi nchini Turkey ambapo inamba murugamba wanaochezea nje ya Burundi watavaa nati ya taifa ya Gambia mwezi novemba kama hakuta kuwepo mabadiliko shukra no meru nduwayo nabathi ya wanawake wa mkua wa Kayanza wana, wameanza kupendezwa na taluma ambayo hapo wali ilipendwa na wanamume kama taluma ya kupaka rangi nyandwi Charlotte moja mwa wanawake wanaofanya kazi ya upakaji rangi katika soko la mta wa Kayanza Anasema alichagua taluma iyo kwa sababu wana iweza na, na taluma iyo ime msaidia kukithi maitaji ya familia yake. Wateja wake wanasema kuridhisho na kazi yake na wano wito wanawake wengine kuingia kuiga mfano wake. jamii ya watu wakijiji cha chamba maeneo ya buye, tafani mumba mkua ningozi. Onasema kuamba wapu katika hali ya umaskini kutokana na ukosefu wa ardhi na kuto shirikishwa katika miradi ya maendeleo. Erneste Daishimie mkua kijiji hiko. Anathibitisha ukosefu wa ardhi na anawatulea wito watu wa jami hiyo kujishulisha. Imetimu majira sa saba na dakika 34 katika studio za Redu Isanganiro. Hadiapo si na siada sina zaidi ya kutoa shukrani dhati kwa wote ambao waliofanikisha ili taarifa hii ya habari iweze kukufikia. Nizitoe shukrani dhati kwa Innocent Bibonimana ambaye aliniongoza kimitambo. Mimi ni Ismail Quizera, ndio atakaye oskivu même wa pindi vya Redu Sanganiro. kufuata <todiculia>